e e e e szerbusztok mackók. Hadd mutassam be, illetve ö, nem, Képzel mindig úgy szoktam kezdeni, hogy az elején hosszabban beszélek. Ezt utálják a Youtube-on és a neten, mindenki rám szól, hogy ne beszélj már ennyit. De elhatároztam, hogy formát csinálok belőle, és az elején 5 percet én beszélek, és abból indítunk. Csak nyugodtan. kösz Jancsival együtt dolgozom, és ö, Először a, a külseje fogott meg. Én filmkritikus is vagyok, tehát ne egyből a homoerotikára gondoljatok, hanem a képre és a jelenségre. És ö, nem elég, hogy tetszett a feje, hanem nagyon érdekes volt a szeme. Fény lett. A fénylő szem az egy érdekes probléma, mert nagyon sok embert látok a buszon, akinek nem fénylik a szeme. Tehát azt is mondhatnám, hogy szét tudom választani a társadalmat azokra, akiknek van valami belső csillogásuk, és azokra, akiknek nincs. Aztán elkezdtem vele beszélgetni, egyre többet beszélgettünk, és akkor egy egészen fantasztikus világba jutottam, majd a poént, majd a vég, mert kicsit később mondom ki, de nyilvánvalóván számomra, hogy azért szeretek vele beszélgetni, mert olyan, mint a gyermeki lélek. Őszintén azonnal azt mondja, ami az eszébe jut, tehát értitek az értelmiséggel? Nem szeretek nagyon beszélgetni, mert először is azt mondja, hogy gondolkodik, aztán azt mondja, hogy azt gondolom, tehát autológiát használ. Viszont a, a, a, a Jancsival ez ilyen kellemes volt, milyen érdekes az, amikor látom őt, hogy a, például az AI-jal beszélget. Ülünk a Héven és akkor és meglepő módon úgy láttam, hogy egész jól működött. Emlékszel? Emlékszem. Tehát azt is mondhatnám, hogy nálatok van jobb lelkű technológia, az AI, aki, ha úgy van, meghallgatja Jancsit. Na, de visszatérve a, a történethez és a, a meséhez, nagyon furcsa volt számomra az egész, mert most nyílk leszek, és őszinte meg úgyis ilyen választás előtti harc van. Nekem a nővérem az fidesz KdMP alpolgármester, tehát értitek, hogy a hatalomnak egy mindenféle szintjét látom és érzékelem, és azért hal mondjam ki, hogy akik ott vannak, azok általában valamiféle hasznot húznak abból, hogy a Hatalmat szolgálják. De igazi rajongót, tehát olyan valakit, aki nem hazudja azt, amit a szája beszél, azt nagyon keveset találok. És azért mondom, hogy itt van Jancsi, nem baj, ha kimondom, hogy te Orbán Viktor rajongó vagy? Nem, nem baj. Jó, jó, jó, csak szorongok, hát, egyre félek már, hogy jó, de először, mielőtt erre rámennénk, kérek valamit azért magadról mondjál, hogy kik mi, honnan jössz, mi vagy. Te én ilyen rasszista, tudod, vagyok, hát látszik, hogy pakisztáni vagy, nem pakisztáni, ugye? Nem, Riodezsian Janeiro, brazíliát viccelek, viccelek. <gül> okay, jó, nem. Brazil, a brazil keresztül. Én támogatom, nem viccelek, a katolikusok. A cigányok katolikusak. Azt tudod. Ö, én csak Ez annyit fontos. mondok, hogy én abba hiszek, amit ő, igazából az ember tesz, szóval mindenki saját magáért fel. Én nem mondom azt, hogy én hiszek Istenbe. Nem? Nem. Nem is féled? <coughs> nem. A gonoszt féled? A gonoszt, ezt hogy írjuk le? Mi számít a gonoszt? A sötét gonazt? erő, a A sötét erő, a sötétség. Igen, azt inkább hiszem, mint hogy van, mint az, hogy van, jó. Annyira vicces a helyzet, amikor anyám elveszti a hitét, és azt mondja, hogy nem hisz Istenben, rákérdezek, és a gonoszba hiszel, és ugyan ezt válaszolja, és akkor mennyugodtam. Jó, de érted, hogy azért vannak rajtunk kívülálló hatalmak, vagy erők, a hiszel? Igen, Jó, jó, hissek. jó, akkor abban hiszel. Na, mondjál valamit magadról. Hát igazából Benke Jánosnak hívnak, egy budapesti lakos vagyok, mint sok millió ember itt rajtam kívül. Van két testvérem van egy hugom, meg egy bátyám, és van még egy acsém is, szóval most, hogy így... Van ötöttünk, a család. De van a, a családom. Jó, képzel, de a cigányokban nagyon szerettem azt, hogy ők nagy családba gondolkodnak. A magyarok nem. Csak mondom, a nővéremnek nyolc gyereke van, nekem négy, tehát gondolhatjátok, hogy én is inkább ehhez kötődöm, csak milyen jó lenne ezt a mintát átvenni, nem? Én bele sem gondolni, hogy milyen lett volna, hogyha egy -ke gyerek lennék. Hú, az nagyon durva. Ha nem lesz belőled magyar író, akkor az nagyon durva. Kezdődik. De a bátyád vágta le a hajad. Igen, igen. igen. Nála voltam legyünk aktuálisak, mert az embereket semmi nem érdekli csak az aznap. Valentin napra hogy készülsz? Neked ez létezik? Él élő? É, igen, képzel, már idefele jöhet, meglettem a páromat rózsával. De igazival? vagy? Ilyen... virággal, igen. Tehát Hollandiából nem, a konténerből nem, ide nem, szállított nem, nem. rózsával? Egy virágüzletből vettem. Oda Hollandia szállít olyan rózsákat, amik öt napig élnek, azt tudod? Nem, nem tudtam. De nem baj, mert öt Ilyenek. napig is él, érted? Az is csoda, amikor igazi rózsát adsz. Hát igen, most már amúgy, ahogy észrevettem, most már a fiatalság sem élő rózsában gondolkodik, ha már megveszik ezeket a műrózsákat, amik igen. török rózsának hívják, igen. Vagy ezeket a drága ilyen rózsamacikat. Ilyenek vannak, és ezek de, nagyon de, horribilis összegek. Nem neki? Hát nekem igazából mindegy. Ha a páromat boldognak látom, akkor én is boldog vagyok. Képzeld, amikor állok a boltba és megveszem azokat a művirágokat, ami ott a sarokban vannak, akkor kellett hoznom egy döntést, hogy mit akarok a látványt, vagy a, a halóságot. Érted? És a, én is vettem művirágokat. Tehát nem, nem, nem az a, a dolognak a lényeg, hogy besugározzuk valahogy így virágokkal az életünket? Nem hiszel a mesében? Hiszek a mesében. Jó van. Hiszek a mesében, csak a valóságot élem. És az milyen? Hát. Vigyázz, mert csúszunk át a másik témára. Tehát érted, a, a, egyrésztől kérlek magyarázz meg, hogy miért tartod Orbán Viktort különben embernek bárkinél? Nem tartom különb embernél, különb Nem. embernek bárkinél, csak Tehetségesnek tartod? Tehetségesnek tartom, persze. Jó, mert, mert hát azért, ah, ne viccelj. Nem lenne most ott, ahol van, érted, szóval elért szerintem most már egy bizonyos szintet, amit sokan nem mondhatnak el magukról. Az, hogy fölépett a nemzetközi politika <coughs> színpadára, arra gondolsz? Hát igazából így összességében bármire, amit ő, ő csinál, mert nem csinálja szerintem rosszul. Oké, hogy vannak olyan gondolatok, a, a, meg, amik, olyan megvalósítások, amiket megcsinál, vagy amiket megemlít, és lehet nem kéne. Mondj egy én... példát, csak hogy értsük. Nem, kb. értem, csak hogy tudsz példát mondani? Hát Mit per... nem kellett volna csinálnia? Hát, ő... hú. Például közel... Lázár, Lázár? Hát igen, pont oh, ezt akartam, jó, jó, olyan, személyeket, a akartam olyan, személyek, olyan személyeket ő, már le kellett volna szűrni, aki igazából nem építi az országot, hanem konkrétan nevetnek rajtunk, érted a Tudom, azért kérdeztem, az az hogy olyan, mintha egy hiba lett volna a Lázár. Igen, ez egy hatalmas nagy hiba volt, hisz. Konkrétan ő a rasszista. Jó, de nem, lá de, szinten... de, de nem látta az édes előre ezt? Nem volt információja róla? Én, én ezt nem tudhatom azt, hogy ők milyen kapcsolatot ápolnak, és ezt senki nem tudhatja. A sajtó azt, hogy mit ad le, az, az lényegtelen szerintem, mert az, a, a, ők is valamilyen információ alapján ő, kapják ezeket, vagy utána járnak. De honnan tudják azt, hogy az az információ is megbízható -e? Hisz mindenki azt mond, amit akar, nem? Igen, de ilyenkor hogy tájékozott? Mert azt, az, azt, hogy hiszel benne, azt értem. Hogy fölháborítsam a liberális, meg bal, meg stb. Öh, mérhetetlenül zavar, hogy a magyar médiában nem mondják el azt, hogy ő mit csinál jól. Ne hülyeskedjünk, a havakure az ellenségedet tisztelt elve az, hát először föl kell mérned, hogy érted, hogy, mert érted, most tudod, hogy választási. Igen, igen, van. igen. Csak azt mondom, hogy mit csinál jól. Hát ő nagyon határozottan jól. lép fel, és nagyon meggyőzően igazából, maga a jelenléte is van egy ilyen kig sugárzása az emberünknek. Karizmatikus? Nem. Igen, nagyon, nagyon erős karizmája van szerintem. Már csak így. Ki el is ezt A magyarok most á, elájulnak, érted, hogy elájulnak? A, hát Kossuth, el a a hősök terén elmondja a beszédét, ami azért fantasztikus, mert sokkal korábban megtörténik az orosz csapatok kivonására vonatkozó megállapodás. De annyira zseniális, hogy elkezdik követelni az orosz csapatok kivonását. Én akkor fölfogtam, hogy kiről van szó, tökéletes érzéke van a pillanatra vonatkozóan, nem? Hát mindig akkor van jó helyen, mikor kell. Én azt mondanám igazából. Uh -huh. Én úgy látom. Azt hogy nem... mindig jókor van jó helyen. Igen, egyetértek csak azt mondom, hogy azt nem érzed problémának, hogy a körülötte lévő területen viszont nem ilyen tehetségesek a mackók. <gül> Bocsánat, hogy érted, hogy... hogy rákérdezek. Hiszel abba, hogy a választás megnyerik? Nem kérdés, hogy megnyerjük a választást. Nem kérdés. És nem megnyeri, hanem megnyerjük mert ilyenkor nem csak ő nyer, hanem ilyenkor az is nyer, ugye, aki rászavaz. Hú, most kegyetlen leszek veled, Mackó. Én nem szeretem karácsony gergelyt, talán azért, mert szemüveges, és euh, egyszer kérdeztem tőle a választás előtt, hogy nem félsz, hogy elveszted a választást? És képzeljétek, azt mondta, hogy nem. És akkor, mert ilyen, én már ilyen nagyon öreg, idős, idős bácsa vagyok a konténerből, akkor mondtam neked, hogy tudod, nagyon sok Markus aurelius olvastam, és ő állandóan rettegett a hatalom elvesztésétől. Hm. Csak azt mondom, hogy ö, tényleg nem érzed azt, hogy gond ő... van? Hát nem nagyon érzem, mert én csak azt érzem, hogy Karácsony Gergelyt is el kéne onnan távolítani. Jó, jó, de... Ilyen érzéseim okay. vannak. És helyette az a vitézi lép a helyére, aki az Orbán családdal hát, szoros kapcsolatot. Az most nem űz, csak van, nem is nem, nem, nem hát, tudok beszélni. Nem tudom, aki megpályázza azt a pozíciót, mit tudom, én kijelölnek pár embert, és akkor azokra ugyanúgy gondolom lehet szavazni. Tehát te hiszel a Fidesz ki, nem megújulásába? Én hiszek abba, hogy a Fidesz egyszer megújul, és lecserél, és leszűri ezeket az embereket, mint Lázár János, jó, jó és Karácsony Gergely, megsorolhatnám sorolhatnám okay. még egy-két embert, mert az a baj, hogy úgy érzem, mintha egy óvoda kezdett volna el ö, fellépni, és az óvóbácsi már nem figyel úgy a gyerekekre. Ezt, én ezt érzékeltem. Én is érzékelem, hogy az Zóvó bácsi nem figyel, de ennek mi lehet az oka? Képzeld, gondolok azt, hogy... egészségügyi okokra is, tehát azért már idősödik, tessúja van, stb. Tehát azt az tudom, hogy a testnek mekkora szerepe van, de például azt látom, amikor őt nézem, hogy a humorérzékét megőrizte. Igen. Az rettenetes veszélyes, amikor valaki humoristaként is fel tud lépni egy de mindegy, hogy most szeretjük, vagy nem szeretjük, boldog karácsonyt. Ugye? Tehát a beszólni, az, a, a, a, az egy stílus. A, igen, a végjegy. A végjegy, jó. Hogy mindig leteszi ez, ez, is, ez is olyan karizmatikus szerintem, nem? Igen. Nem tudom, nem tudom, én téged azért mondom, mert te, te, te ok, ok nélkül nem, haszon nélkül szereted. Igen. Jó, jó, jó, meg akarom érteni a dolgot, hogy, hogy ö, ma, gondolkodjuk arról, hogy milyen lehetséges megoldások vannak. Egy, megtartják a hatalmat, kettő, elveszítik a hatalmat, és lelépnek, három, elveszítik a hatalmat, és itt maradnak. Szerinted mi lesz? Szerintem megnyerik, Igen. és... Igazából szerintem nem fog még egyből megújulni a Fidesz, mm. sajnos, hanem el, kell telnie egy, el fog telni egy bizonyos idő, amikor ö, nem is az, hogy teljesen megújulni, de lesznek szerintem újulások, mert ugye most így választások előtt hatalmas, relatív bakik, vagy mondhatnám azt, hogy hibák, igen. Mint például hogy ez a Lázár János, ugye, aki... Jó, jó. ki Ez százalékosan, merni fog, amit mínusz 15 százalékot elengedtünk. Szerinted ez a Lázár aki ez dönteni fog, vagy nem? Nem tudom, nem tudom, nem tudom a választ. Az biztos, az biztos, hogyha amit nem hiszek, de vegyük számításba, játszunk a gondolattal, hogy nem Igen. a Fidesz nyer. Igen? Akkor szerintem a bukásnak biztos, hogy köze van ehhez. Tehát, a, a, igen, igen, egy, jó, jó, igazad van. Hogyha úgy történik, akkor igen. igen. De bizonyos értelemben meg ugye nem. Figyelj, én nyugdíjas vagyok, és mondok neked egy jó hírt. Képzel, rám hatott. Most két havi nyugdíjat kapok, meg még egy kis plusz pénzt. Tudod, miért jó nekem? Iszonyatosan be fogok vásárolni. Akár hiszitek, akár nem, ezt próbálom magyarázni, értsitek meg a mentális hadviselés lényegét, hatott rám. Hát igazából az, hogyha a nyugdíjasokon plusz, A nyugdíjasokon fog múlni minden? Vagy a fiatalokon? Hát igazából Ez ő, szerintem vegyes ugyanúgy a korosztály, mert most azt mondják, ugye, hogy a fiatalság a Tisza pártjánál, uh -huh. ez is szerintem relatív, mert ott is vannak idősebbek, fiatalabbak. Biztos, hogy vannak itt is idősebbek, fiatalabbak. Csak miért most a magyar Péter, ez egy olyan, hogy a relatíve ő még nem olyan idős, és ők nem úgy látják. A mostani fiatalság ezen teljesen máshogy látni, mert el vannak parázsolva. Mi a legundorító Magyar Péterbe? A legundorító Magyar Péterbe? Aha. Az, hogy folyamatosan változik a, a nézete napról, napra változik minden nála, fejben nagyon nagy ő, problémák vannak nála. Mindig máshogy lát mindent. És a legszörnyűbb az, hogy ő jelenleg úgy próbálja kivenni ebből a részét a belpolitikáról, úgy akar ide bekerülni és irányítani egy országot, hogy nulla tapasztalata van, és azt állította, hogy ő nem akar majd ugye a politikába részt venni. Most meg már jelenleg ott tartunk, hogy itt vannak a választások. De látszott, hogy talált egy miniszterelnök jelöltet se ennek az a... Szánalmasnak tartom. Hogy szavahietetlen az ember. Ha? Szava hihetetlen. De miért? miért, miért? Azért, mert Fideszes volt? Hú, de gondosz. És első, borsán... sorban mindenki tapsolt, első sorban tapsolt. Első sorban De ér, miért nem okoz Orbán Viktor probl... Jó? Értem, de, nem... de miért nem okoz benned ezt problémát? Érted, hogy Fidesz rajongó volt olyan, mint te? Nem tudsz neki megbocsájtani? Mit kéne neki Hogy ő akar lenni a Magyarország ura. Most figyelj, most bárki akarhat bármit igazából, tenni kell azért elsőnek, hogy... Hát ő azért tesz, megy a Tisza, látod, hogy folyik. Látom, nagyon folyik. Azért mondom, hogy ne vicceljünk, ő, ő az első komoly kihívója Orbának, gyurcsány lesz a rom, ne haragudjatok, bocs, röviden, értél meg az ellenzéket. Azért ez egy más helyzet, ahol ilyen szemtől szembeharc van, nem? Szemtől szembeharc. Fel nem, se nem leszik tudom. ezt a bohócot. A szóba se vele. Jó, ja, jó. Ja. Röhely, röhely. És igazából amúgy nem azzal van a baj, hogy ellenzék meg nem ellenzék, hanem az emberek már két rétegre szakadtak. Igen. Szóval, igen, szóval most már annyira benne van az életünkbe a politika, most már igazából annak is szerintem, aki eddig teljesen leszárta, most már az is biztos, hogy foglalkozik vele valamilyen minimális de szinten. Nem félsz hogy őt fognak? Hogy egymás Egy ellen igen, igen, én nem örülnék a polgárháborúnak, de te én nem Én örülnék a polgárháborúnak, de én igazából nem értem azt, hogy miért kell ez miatt valakit megítélni, hülyének nevezni, vagy szívtelennek, vagy... Hát most ez zajlik folyamatosan. Hát igen, folyamatosan, és ez, ez az, ami nem jó, mert mindenki igazából arra vál, amelyre szeretne. Ez meg a teljes... Teljesen meg akarod mondani a másiknak igazából, hogy mi a helyes, és mi a jó. Igen, mind a két oldal milyen ilyen Csak azért katasztrofális a helyzet, tudod, mert ilyenkor az a benned lévő igazsági áll szembe a szeretettel. Igenis, sok barátság, sok családi Megtünk, kapcsolat nem meg, Tudom, látom, látom, látom, ez, a... De ez nem nagyon is értem, szar, nem? Nem is értem, hát eléggé. Eléggé szar. Jó, van, Annak, van. akinek ez miatt szar. Akinek ez miatt szar. Jó van, Hagyjuk el ezt az egészet. Milyen életet remélsz magadnak? Hát igazából, amiért én alakítok magamnak. Mesélj róla, kérlek. Ők nyomkodják a telefont, és azt hiszik, hogy alakítják az életüket, csak folytasd. Hát igazából tenni kell értelesen. célokat kell mindig kitűzni. Minél egy, egy nagy célt, és azt úgy, mint egy egy, és fának az ágait, minél ki, mindig tenni felé egy kicsit. És mindig, mikor eléred, akkor kicsit relatív regenerálni, kicsit megpihenni, elengedni magad, és megint menni egy cél felé, hogy megterens magadnak azt az anyagi körülményt, mert meg kell teremtened magadnak azt az anyagi körülményt, hogy te az életbe bármit is olyan szinten elérj, amit magadnak igazán akarsz. Mert mit akar magának az ember, lakás, autó, és rendes orvosi ellátás. tarcsa a mondás. Vörgyek, a egészség, közegészségügyet bemondta a mondás, há, há, há, egész, a vat, egészség, egészség legyen, a többit <síthat> megvesszük. Látod, itt a közös pont. Egyetértek, nagyon komoly feladat lesz a közegészségügy helyreállítása. És reménykedünk benne, hogy ez minél előbb meg fog történni. Figyelj. mert igazából mondhat bárki bármit most, hogyha Magyar Pétert megválaszták, akkor egyről a kettőre javulni fog a, az nem, egészségügy kíván, képzeld, mondok pozitív példát, nem érdekel a magyarok mert leszarok, mert osztrák vagyok hogy Olaszországban euh, megcsinálták és nagyon jó érzés volt, amikor kórházba kerültem vettem jó kórházba kerültem meg lehet oldani az egészségügyi problémákat, most hagyjuk az ideológiát, befektetsz pénzt, szakértelmes, meg lehet oldani. Ne adjuk föl. Meg lehet, így van. Mondom a magyar orvosoknak, ilyen döbbenten néznek rám, hogy tudják-e, hogy az a kórház, amiben ülnek szemmelhez, az, ki alapította. Fogalmuk nincs. De az idő az mindenki fejében. A Mária Terézia. Képzeletem, azt gondolta, annyira szeretem a édes kismackó Mária Terézia, én fényi osztrák vagyok, hogy vagy pusziló, hogy szükség van egy nagyon komoly orvosi kórházra Magyarországon, és meg lehet valósítani. Azért folytatom Mária Teréziával, mert nagyon fontos, a cigányokkal kapcsolatosan neki voltak elképzelései. Képzel, nem viccelek. Jó, magyar huszá tisztekkel, de most hagyjuk ezt a részt, tényleg ez a, ez a bulvár, de meg... De Nagyon vitt... kemény dolgokat hallottam róla, én is ezek. Tudom, tudom, is kett... tudom, tudom, de most túl jó félre, és ő találta ki azt, ezt el akarom mondani a kellei csukhatnak, hogy a cigányság számára bizonyos pályákat kell kiépíteni. És így lettek kovácsok, hegesztők, félelmetes a, a, a szakmunkás bizonyos területeit átadta a cigányoknak. Fú, na ezért fognak letartóztatni. Mondom a gyurcsányféle kormányzatnak, Kazinszbacián, hogy mi lenne, hogyha a cigányoknak átadnánk a reciklót, a szemét feldolgozását. Képzeld el az olyan nagy biznisz, az olyan nagy profit, hogy az egész cigányság felemelkedhetne a magyar társadalomba, persze nemet mondanak. Hogy jutjuk el odáig, ez a kérdésem, hogy végre a cigányságot fölemeljük szétségi, érte szinten magunkhoz, és beépítjük a társadalomban, mert most a VC kefénél tartunk. Hiszel ebbe? Hiszel -e abba, hogy országos politikus leszel? Figyelj, igazából bármi lehetséges. Semmi nincs kizárva, csak tenni kell Érte. Ilyenek a fiatalok. Ennyi. Hígy magadba. Te hitványszal. Higgy magadba, magadba. hitványszal. Ezt kell mondani magadnak, mikor nem hiszel magadba. Ez a hit szerintem amúgy. Ez, ezt rávágnám amúgy még a beszélgetésünkre, a negesleg elejére. Igen, a tapasztalás. Hogy én nekem ez a hit. Igen. Igen, mikor magadban hiszel, abban, hogy De a miért? Eléred. De te miért hiszel magadban? Hát gondolom a közösségeden belül éltél, nem? A cigány közösségen belül éltél, nem? Nem, nem. Nem. Miért? Hogyhogy? Hogy? Hát, hogy érted a cigány közösségen be belül? Általában a cigány közösség tartja a kapcsolatokat. Én úgy vettem észre, hogy a cigány ö, ö, családok kapcsolatban vannak egymással. De hogy így gondoltad, hogy a családokra? Hát a család, a, nekem pozitív fogalom. Nekem a városi család hát, nagyon pozitív fogalom, csak érted, hogy, érts, hogy így, Mi nem vagyunk olyan hűde sokan, ahhoz képest, hogy amúgy, ha ilyenre gondolsz, igen, hogy, hogy mások a... milyen sokan vannak, igen? és így tartsák a kapcsolatot, akkor mi nem számítunk. Ez a, vár a városi létmód? Nem tudom, hogy ez, ez igazából. sokkal erősebb. Akkor ez a városi van. Igen, szerintem. Hmm. Mert nekem egy aránt vannak magyar barátaim, meg cigány barátaim. Jó, de ez már modern kor gyere... a brigád. Mo Modern kor gyermeke, ezt mondom, hogy ez már más. Hmm? Hát igen, ez egy ilyen turmix. Itt, itt, itt a... Pesten már turmix van. Turmix, de a Netflix, meg a net, meg minden okozta azt, hogy végül is arra szokt föloldottak egy, egy... Igen, igen, igen. Jó, jó, az, az jó Ez, ez, ez az jó, igen. jó. Így könnyebb volt nekik a szocializálódás, mert amúgy így a, a vidékeken szerintem tökre más ő, érzés van. Érted, ilyen... Ott kevés dolgot tudnak csinálni, és ez miatt ott túl monatom de amúgy én például igen. nagyon szerettem kereszszüleimhez lejárni ő, falura. Igen. Szerettem maga, mikor leérkezel falura, van egy ilyen illat. Ez a ha. ló, ló, a ló trágya, meg, aha, vagy a aha. tehén trágya. Meg van még? Persze. Én Jó, nagyon, én igyányleg kis tudom, miről beszélsz. A, a, az eltűnt időnyomában című regényt azért írta meg egy fickó 1500 oldalon, mert egy süti illata belemászott az orrába. A friss disznóvágás, igen. meg ezek. Igen. Aha. Én nagyon szerettem oda járni. Amúgy... Etél eté Persze. Persze. Most megpuszidnám. Jó. évet Jó. Mindent igazából. De akkor hogy dolgozod föl, hogy a boltokban meg ilyen szarokat veszel? Amúgy nagyon ízbeli különbség, az, az nagyon ész, észlelhető. Azt mondom, azt kérdelem. Nagyon. Hát igazából nincs választás, mert nem mindig tud lemenni az ember, vagy, vagy megoldani ezt a Jó, hogy Igen. Jó, de aki, aki frissen sütött vért eszik, az hát nem Hát bármit, fe... bármit, ami nem maga Nem az, az ízét. Ít, felel. nem felel. Én az a... El, Nálam a szeretett végtelen formája, hogy van egy nő, nem viccelek, az meg vegán. Én, Ennél ostobább dolgot. Én nem elkép. értem a vegánokat. Én se, én se, de főzök neki. Csod, nem, ez a szeretet. S érted? De tiszteljük N már meg annyival az állatokat, hogyha már etetjük őket, és pillanatokat, hát, élményeket adunk nekik azzal, hogy szülhetnek, családjuk lehet. Hogy miután levágjuk őket, megesszük őket, mert na, nyilván nagy, belefektetünk pénzt. Igen. Látod, a, a, a magyar-osztrák és a cigány társadalom most itt kezet fogott. fog. Egyetértek, igen.